Fiecare este liber să vină la slujbă sau să nu vină. Deci nu este obligat. Obligația fiecare din noi ne o luăm <coughs> pentru că noi câștigăm cel care se luptă, cel care încearcă să trăiască după legile Sfinților Părinți, după legele ortodoxe, creștinești. Vedem la timpul acesta multă luptă împotriva Bisericii, pentru că Vrăjmașul știe unde să pune punctul pe I, pune punctul pe I acolo pe omul, că în momentul când închide ochii își pierde mântuire, dacă își pierde mântuire, merge în <coughs> viață veșnică, și cel care se mântuiește, și cel care nu se mântuiește. Și satana tocmai asta vrea să facă, să-l prindă pe om, nu mântuindu-se, ci așa cum este el necrezând în Dumnezeu. și bineînțeles că ne crezând să duce acolo unde merită locul. Deci atât câtă o steneală, cât se merită să facem osteneală, să venim la biserică, să ne închinăm, să ne rugăm și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru că, iată, suntem creștini. <coughs> suntem creștini ortodoxi, că spune Apostol Pavel, credința creștină ortodoxă are puterea și capacitatea să mântuiască sufletele oamenilor. Dar din ce cauză? <coughs> are puterea și capacitatea pentru că <coughs> capul bisericii nu este altcineva decât Mântuitorul Iisus Hristos. Și Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat cu trupul la cer. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că a spus Mântuitorul, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică. Și acei iudei se piceau între ei, adică se certau între ei, se mirau între ei. Cum poate acesta să-și dea uh, nouă să îi mâncăm noi trupul său? Deci atât câte multe lucruri tainice sunt în Biserica Ortodoxă, lăsate de Mântuitorul Iisus Iisus, de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți, ca noi să ne le însușim, să ne le însușim, să învățăm, să le învățăm ca pe Tatăl nostru. Din păcate, omul vine la biserică când are el timp, și e bine și așa, dar vine și spune că are necazuri, are supărări sau știu ce spune el, mai are. Și atunci se pune justificată întrebare, dar la biserică, păi vine la slujbă, păi nu am timp că am servici, sau nu am timp că nu știu ce mai am, sau nu am timp că nu știu ce mai este. Și atunci omule, Dacă nu ai timp să te hrănești duhovnicește, să-ți hrănești sufletește, sufletul tău cu rugăciune, cu post, cu fapte bune, cu prezență la sfântele Liturghie, cum să fie bine? Cum să se îndrepte lucrurile? Păi dacă nu am timp sau nu am timp să o țin pe mama în casă, nu pot să o țin pe mama și pe tata, în casă mort, că este lege să-l dau afară, să-l duc la cimitiri repede, să-l țin în capelă o zi, două dacă se poate, Pentru că nu am timp, nu asta e timp, asta e legea, legea lumească, omenească. Deci dacă nu ai timp, nu ți -e milă de Cel de lângă tine, cum să-i fie milă lui Dumnezeu de tine? Deci atât câte multe lucruri avem noi de învățat din viața bisericii noastre ortodoxe și găsim în viețile Sfinților multe pilde, multe lucruri care noi trebuie să ne le însușim sau să învățăm din acele pilde, acei oameni care au trăit pe Pământ n-au fost sfinți de la început, ei au devenit sfinți prin viața lor curată care au dus-o sau chiar dacă a fost murdară și au îndreptat-o pentru că asta este Marea Taina Bisericii. Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă este conducătorul Bisericii, este capul Bisericii și oamenii sunt trupul Bisericii, iată, deci în felul acesta are puterea cine Dumnezeu să mântuiască neamul luminesc, să-și dea trupul Său să îl mâncăm noi. Acel trup care este Sfânta Pâine și Sfântul Sânge care se, se sfințesc pe masa Sfântului Altar. Și în felul acesta, iată, avem merind pentru viața veșnică. Așa cum e algocalbinul acela trece capul de durere, la fel este singurul medicament care numai Mântuitorul Iisus Iisus ne-l-a dat, prin șerpea sa pe cruce, ca să-i consumăm Sfântul Trup și Sfântul Sânge, adică Sfânta Împărtășaniei, și în felul acesta putem să avem acel medicament care poate să ne mântuiască, să ne ierte nouă păcatele, prin spovedane, prin pocăință și prin celelalte lucruri. Deci, iată, Biserica Ortodoxă își face datoria ca nimeni să poată să cârtească, n-am știut, n-am văzut, n-am auzit, n-am putut Sfântul la Biserică, pentru că n-am avut unde, iată din fericire avem unde veni, dar din păcate omul se își găsește fel de fel de motive și va pune cineva, își va pune cineva întrebarea anul în următor, dar cum să în, să se întoargă el la biserică dacă nu cunoaște pe Dumnezeu? Așa spun sfinții părinți că dacă omul are inima curată, mintea întreagă și face cele ale curefțeniei sale cu adevărat Dumnezeul întoarce la adevăr. Nu rămâne Mântuitorul mincinos, nu rămâne Dumnezeu mincinos pe nicăieri. Vedem oameni care vin din depărtări, nu neapărat din depărtări țări departe, de, de ci din diferite secte, din diferite credințe care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu până acum. Și în momentul când a venit și L-a cunoscut, nu se mai depărtează de biserică, și își trăiește viața creștinește. Și invers, acel creștin care trăiește în biserică și spune că le știe pe toate, a văzut de asta, a mai auzit și așa mai departe, încet, încet se depărtează de biserică. Se depărtează și depărtându-se, iată, mm -hmm. îi ia locul cel care are credință, dragoste. Pentru că Mântuitorul spune că și alte oi am, care nu sunt din staul acesta și mi se cade a le aduce. Deci, ceată. le aduce în Biserica Ortodoxă, unde poate omul să-și mântuiască sufletul său. Bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și la acest prasnic mare a înălțării Mântuitorului Iisus Hristos, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, să ne ilumineze mințile noastre, să ne facă mai buni, să iertăm pe cei de lângă noi și în felul acesta, Să devenim vrednici de mântuire, pentru că vrednic nimeni nu este dacă nu Hristos ne îmbrednicește de acest lucru. Că Lui e la acestea în veci. Amin. Hristos a învățat și la a învățat.